Якось у Луганськ приїжджав Сергій Ромасенко, відомий як Ікскрі Рамс, а згодом майстер Вішну. Женя не пояснила, куди вони йдуть, лише попередила, що треба буде залишитися на ніч».